І розвивають якесь одне із значеньчі властивостей дерева. Такими символами є стоп, світова гора, дорога, церква з трьома верхами, три тереми, драбина, мотузка, хрест. Опредметненим виявом світового дерева є віха, висока палиця з колесом сонцем на вершечку, а також купальське і майське дерево. Дорога це і доля, і спосіб єднання з чимось, і ознака чогось впорядкованого серед хаосу, лісу, поля. Хай стелиться довга життєва дорога. Тут життя, мов білий полотняний рушник, простелений серед вируючого Всесвіту, зашивається печалями і радощами минулого. А прийдешні, мов би непроявлений фотопапір, Доля вже посвітила на нього, та впізнати її можна, тільки скропивши живлющою водою життя, або ж зазирнувши до чарівної посудини ворожки. Загадка. Стоїть верба серед села, розпустила гілля у кожне подвір'я. Це дорога. Лежить брус на всю русь, встане, до неба дістане. Теж дорога. Тут звернено увагу не тільки на те, що дорога довга, пряма як брус, а й на те, що вона може поєднувати з собою якісь далекі речі. Храм із трьома верхами – це вже Всесвіт. Місце перебування небесних світил. Небесний храм часто змальовується в українських колядках. Ой в бору-бору волохи гудуть, ой дай Боже, волохи гудуть, церкву мурують. Змурували церковцю з трьома верхами, з трьома верхами, з трьома вікнами. В першій віконце скочило сонце, в друге віконце місяць ускочив, в третій віконце янгол улетів, янгол улетів на престолі сів. Досить часто такий триверхий храм або ж три тереми мають свого відповідника на землі серед людей – Таким чином на різдво величаються люди, колядка знімає їх до незбагненної висоти, виводить у всесвіт, прирівнює пана-господаря до місяця, господиню до сонця, їхніх діток до зірок. Ой, сивая та й зузуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала, а в одному та й не бувала, а в тім саду три тереми що в першому – ясен місяць, а в другому – красне сонце, а в третьому – дрібні зірки. Ясен місяць, пан господар, красне сонце, жона його, дрібні зірки, його діти. Як тут не згадати райське деревце з трьома вершечками – сім'ю? Символ драбини тісно пов'язаний з дорогою, адже це також спосіб чогось досягти, до чогось дійти. Тільки тут уже конкретно вказується, що шлях йде до гори, до неба. Відомо, що в шаманських культурах шамани використовують шаманське дерево для здіймання в інші світи, для зв'язку і спілкування там із божествами. Багатьох народів, у тому числі і в нас, збереглись перекази й казки про дивовижні дерева аж до неба, на вершку яких селилися божества, птахи, велети, чи якісь інші істоти, навіть саме сонце. І деяким людям вдавалося долізти до самої гори, поглянути, як живуть у вищих світах, і прихопити звідти що із собою, чи то мішок борошна, чи чарівну ліхтарню, чи золота, чи гороху, як у казці жорна. Жили були дід і баба, вони були такі бідні. Щоб все ходили в ліс збирати жолуді, мололи їх і їли. От один жолудь впав у погріб і став рости. Полізла якось баба в погріб, глядь, а там дубок до самого полу виріс. Крикнула баба до діда, глянь но, старий, дуб до самого полу виріс. Взяв дід сокиру і прорубав піл навколо дуба. Став дуб далі рости, ось уже й до стелі виріс. Прорубав діди стелю, а дуб виріс до самого неба. Баба й каже дідові, «Поліз ти на дуба, може, зверху жолудів натрусиш». От поліз дід на дуба,